ירמיהו, פרק ו. העיזו בני בנימין מקרב ירושלים, ובתקוע תקעו שופר, ועל בית הכרם שאו מסעת, כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול. הנבע <ענבה> והמהונגה, דמיתי בת ציון. אליה יבואו רועים ועדריהם, תקעו עליה אוהלים סביב, ראו איש את ידו. קדשו עליה מלחמה, קומו ונעלב הצהריים. אוי לנו כפנה היום, כי נטו צללי ערב. קומו ונעלב הלילה, ונשחית ארמנותיה. כי <קיכו> כה אמר אדוני צבאות, כירתו עצה, ושפכו על ירושלים סוללה. היא העיר הופקד, כולה עושק בקרבה. כהקיר בעיר ירמימיה, כן הכרה רעתה. חמס ושוד יישמע בה, על פני תמיד חולי ומכה. היוושרי ירושלים, פן תקע נפשי ממך, פן אשימך שממה, ארץ לא נושבה. כה אמר אדוני צבאות, עולל יעוללוך הגפן שארית ישראל, השב ידך כבוצר על סלסילות. על מי אדברה ואעידה וישמעו, הנה ערלה לאוזנם, ולא יוכלו להקשיב, הנה דבר אדוני היה להם לחרפה, לא יחפצו בו. ואת חמת אדוני מלאתי, נלאיתי החיל, שפוך על עולל בחוץ, ועל סוד בחורים יחדיו, כי גם איש עם אישה ילכדו, זקן עם מלא ימים. ונשא בבתיהם לאחרים, שדות ונשים יחדיו, כי עטה את ידי על יושבי הארץ, נאום אדוני. כי מקטנם ועד גדולם, כולו בוצע בצע, ומנביא ועד כהן, כולו עושה שקר. וירפאו את שבר עמי על נקלה, לאמור, שלום שלום, ואין שלום. הובישו כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, גם החלים לא ידעו. לכן יפלו בנופלים, בעת פקדתים, ייכשלו. אמר אדוני, כה אמר אדוני, עמדו על דרכים וראו, ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב ולכו בה, ומצאו מרגוע לנפשכם. ויאמרו, לא נלך. והקימותי עליכם צופים, הקשיבו לכל שופר. ויאמרו, לא נקשיב. לכן, שמעו הגויים, ודעי עדה את אשר בם, שמעי הארץ. הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה, פרי מחשבותם, כי על דברי לא הקשיבו, ותורתי ואמעסובה. למה זה לי לבונה משבט אבו, וקנה הטוב מארץ מרחק? עולותיכם לא לרצון, וזבחיכם לא ערבו לי. לכן כה אמר אדוני, הנני נותן אל העם הזה מכשולים, וכשלו בהם אבות ובנים יחדיו, שכן ורעו, ואבדו. כה אמר אדוני, הנה עם בא מארץ צפון, וגוי גדול יאור מירכתי ארץ. קשת וחידון יחזיקו, אכזריהו, ולא ירחמו. כולם כים יהמה, ועל סוסים ירכבו, ערוך כאיש למלחמה עלייך. בת ציון. את שומעו, רפו ידינו, צרה החזיקתנו, חיל כיולדה. אל תצאו השדה, ובדרך אל תלכו, כי חרב לאויב, מגור מסביב. בת עמי, חגרי שק, והתפלשי ואפר, אבל יחיד עשי לך, מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. בחון נתתיך ועמי מבצר, ותדע, ובחנת את דרכם. כולם שרי שוררים, הולכי רכיל, נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. נחר מפוח, מאשתם עופרת, לשב צרף צרוף, ורעים לא ניתקו. כסף נמאס קראו להם, כי מאס אדוני בהם.